ЗЕМ. Мистецтво догляду мотоциклу, глава 29. Від Бозмана ми не раз розкладали і складали наші вантажі у сумки і заплічники, тож вигляд речей не надто презентабельний. Зараз от речі лежать на долівці і в ранішньому промінні скидаються на моду. Тріснула пластикова пляшечка з якоюсь олійкою, і просочила весь туалетний папір. Одяг такий зібганий, аж, здається, ніби складки в'їлися в нього. Тріснув тюбик із кремом від засмаги. Тепер ним пропахли всі речі і замастилися піхвою мочеткою. І мастило протекло. Який рейвах? Записую в нотатнику, що його ношу в кишень ці сорочки. Купити коробку для кремів. Додаю, прання. А ще, купити манікюрні ножиці, крем від заснаги, мастило, щиток для ланцюга, туалетний папір. Тепер з цим стихнути ще до випуски з готелю, тож я божу кріса. Маємо зайнятися пранням. У пральні пояснюю крісові, як працювати з сушаркою. Вмикаю пральні машини і йду собі у справах. Знаходжу все, крім щітка для ланцюга. Продавець сказав, що його нема і навряд чи буде. Подумав, було їхати далі без нього, але ж ланцюг розбризкуватиме багнюку, та й це може бути небезпечно. Не хочеться залишати все в такому стані. Тож можу щось зробити. По дорозі таки надибуємо і стежню, заходжу. Такого чистого приміщення я в житті не бачив. За ним простір, величні високі дерева, густа трава. Майстерня скидається на сільську кузню. Інструмент двойливо розвішений. усе охайно, але тут порожньо. Зайду згодом. Гіду на я назад, до кріса, Перевіряю одяг, що його він поклав до сушарки. І ми знову мчимо веселими вулицями, видивляючись ресторан. Усюди доглянуті автомобілі, західне узбережжя. Чистий мисти повітря сонячного містечка, далекого від вугільних копалин. На околиці ми знаходимо ресторанчик. умощуємося за столиком із біло-червоною скатертиною і чекаємо. Крізь розгортає газету мотоциклетні новини, що її ми придбали у мотокровниці, і вголос зачитує переможців заїздів. Далі статтю про мотокрос по пересічній місцевості. Офіціантка зацікавлено за ним спостерігає, тоді переводить погляд на мене, на дорожні черевики і приймає замовлення. Іде до кухні, повертається і знов дивиться на нас. Мабуть, до нас така підвищена увага, що, тому що ми тут єдині клієнти. Ми чекаємо, а вона вкидає кілька монет у музичний автомат. І тепер, коли приносять наїдки, вафлі, сироп, сосиски, ох, ми їмо під музику. Обговорюємо про в мотоциклетних новинах, а музика грає. І вигляд у нас розслаблений, як у людей, що стільки днів провели разом. Краєм мока помічаю, як за нами уважно спостерігають. Згодом Крісу доводиться, що мене про щось перепитувати, бо той погляд мене бендерить, і важко зосередитися на його словах. Звучить пісня у стилі західного кантрі про водія вантажівки. Я припиняю розмову. Тоді ми виходимо, і поки заводиться мотоцикл, вона все стоїть і дивиться. Така самотня. Може, вона ще не розуміє, що з таким поглядом довго сама не залишатиметься. Я шарпую ногою стартер, надто різко газую, чомусь розсержений. Та, поки ми їдемо до майстерні, злість ущухає. Зварник на місці – це старий років 60-70. Якось зневажливо на мене дивиться, на відміну від офіцятки. Я йому пояснюю про щиток, і він, помитикувавши, відповідає. Я його вам не знімати мов, Ну ж, бо самі. Я знімаю щиток, показую. Він у вас весь у мастилі. На задньому дворику під розлогим каштаном знаходжу гіллячку, зчищаю бруду від на сміття. Старий стоїть отдалік і знову каже. Вон у тій бляшанці є трохи розчинника. Я бачу ту я бачу ту посудину, тоді жмутком листі відчищає решту бруду. Коли показує йому результат своїх зусиль, він киває, поволі підходить, регулює силу полум'я в газовому пальнику, дивиться на наконечник, змінює його на інший. Жодного поспіху. Він підбирає наповнювач, а я дивуюся, невже і справді зварюватиме такий тонкий шар металу. Я ніколи не зварюю листовий метал. Я його запаю і гілотую, якщо візьмусь зварювати, то обов'язково нароблю дірок, доведеться ще їх запаювати, і на металі залишиться ляпка. Ви не паятимете цікавість? Ні, відповідає він, говіркий такий дядька. Він запалює пальник, регулює блакитне полум'я, а тоді навіть важко описати… Пальник і прутик у руках поринають у танок короткими, плавними, ритмічними рухами по тонкому металу. А поверхні рівномірно осявається оранжево-жовтим полом'ям. Він точним рухом підносить прутик і наводить пальник та вчасно їх забирає. Жодних дірок. Ледь помітний шох. Дивовий же, вигукую я. Один долар, каже він без успіху. Я помічаю у його голосі якийсь запитальний тон, наче кипкує. Не вже думає, що залунув занадто високу ціну. Та ні, тут щось інше. Та ж самотність, що його офіціанки. Може подумав, що я беру його на копини. Хто тепер цінує таку роботу? Ми вже зібрані і виїжджаємо з мотелю майже в запланований час. І невдовзі їдемо приморськими лісами. Перетинаємо штат, позаду залишаємо Орегон і в'їжджаємо в Каліфорнію. Така селеча машина на дорозі, щоб в хору глянути ніколи. Похолоднішого, тож ми спиняємося, щоб одягнути светри і куртки. Однаково холодно, близько 10 градусів, і існують зимні булки. Самотні люди в тому місті. Я помітив це і в супермаркеті, і в филандроматі, і під час виписки з мотелів. Відпочивальники, що приїхали на пікапах і розмістилися серед дерев. Самотні пенсіонери, які прагнуть побачити океан. А наразі роздивляються секвої. Вперше, це помічаєш у ту мить, коли ловиш погляд незнайомця. Зацікавлення, яке враз мерхне. І ми дедалі частіше помічаємо цю самотність. Це ж просто парадокс. У найбільш густозаселених місцях, у великих приморських містах, на Заході і на Сході, самотніх дуже багато. А в негустозаселених районах, у Західному Орегоні, Айдаху, Монтані, в Дакотах, здавалося, самотніх людей мало би бути більше. Та нам вони і натраплялися. Я гадаю, пояснити це можна тим, що фізична відстань між людьми зовсім не пов'язана з самотністю, справа у психічній віддалені. І в монтані, і вайдаху фізичні відстані значні, а от психічні між короткі, а тут усе навпаки. Ми в первісній Америці. Відбулося це позаминулого вечора біля перехрестя під Праймвідом. Відтоді те відчуття не полишає. Ця, це Первісна Америка зі швидкісними трасами, реактивними літаками, видовищними телевізійними і кіношоу. А люди, в яких не поглинула ця Америка, наче більшість свого життя проживають, не надто усвідомлюючи, що ж діється навколо. Засоби масової інформації їх переконали, що геть усе не важливо. Ось чому вони самотні. Це помітно з їхніх облич. Спершу малюсінька істерка зацікавлення, а далі вони на вас дивляться, як на предмет. Ні, ви не те, що вони шукають. Ви не з телевізора. А у вторинній Америці, яку ми приїхали, на другорядних дорогах, там де китайські канави, апалузькі коні, де широкі гірські хребти, що спонукають до медитації, де дітки з шишками, джмелі, де бездонне небо. Там править реальне те, що довкола. Саме тому там не почуваєшся самотнім. Ось так усе і було, мабуть, і 100-200 років тому. Тоді було мало людей, та майже не було самотності. Я, звісно, узагальнюю, та з певними уточненнями. Це скидається, правду. У самотності часто звинувачують технологію. Бо ж вона, звісно, асоціюється з новітніми технічними досягненнями – телебаченням, реактивними літаками, швидкісними дорогами тощо. Однак, сподіваюся, що і так зрозуміло. істина зло не в технічних об'єктах, а у тенденції техніки ізолювати людей, навіювати їм відчуття самотності від об'єктивності. Зло породжує об'єктність, Дуалістичний світогляд, що лежить в основі техніки. Ось чому я стільки зусиль доклав на демонстрацію застосування технології для викорінення зла. Людина, що вміє лагодити мотоцикл, якісна. Навряд чи лишатиметься без друзів, кою порівнювати її з тією, що не вміє лагодити мотоцикл. І друзі не будуть на неї дивитися, як на якийсь об'єкт. Якість. Щоразу руйнує об'єктивність. Або як хтось візьметься за нудну роботу і в ній застрягне, то рано чи пізно всі заняття стають нудними. І коли людина просто для задоволення вишукуватиме можливості якості і далі так працюватиме, просто заради них самих. і таким чином перетворить своє заняття на мистецтво, тоді цілком можливо. Вона виявить, що стала особистістю значно цікавішою для інших, вже не простим предметом для оточуючих, бо її рішення щодо якості змінює її саму. Якість має властивість розходитися хвилями, а отже позитивно впливає на інших людей. Та якісна робота, а людина і не думала, що її хтось помітить. насправді привертає увагу. І хто це помічає, почувається краще. Це відчуття передається іншим, а отже, якість рухається. Особисто я відчуваю, що саме так і відбуватиметься поліпшення світу. Кожен прийматиме рішення якості, і все. Господи, те не треба більше ніякого ентузіазму з грандіозними програмами соціального планування для широких людських мас, які зовсім не враховують індивідуальну якість. На певний час їх можна облишити в спокій. І для них є місце, та програми ці варто створювати на основі якості окремих особистостей. Колись у нас була ця індивідуальна якість, самі того не відаючи, ми її експлуатували як природне багатство, та сьогодні воно майже вичерпне. Майже у всіх зникає на сна. Я вважаю, настав час повернутися до відновлення цього ресурсу Америки індивідуальної вартічності. Деякі політичні реакціонери не один рік торочать про щось подібне. Я до них не належу. Але вони мають рацію, коли говорять про справжню індивідуальну цінність, а не використовують її як зачіпку для подальшого збагачення товстосумів. Нам справді треба повернутися до індивідуальної цілісності, до самозабезпечення, до немодної насна. Справді треба. Я сподіваюся, що розкрили ці шатоки певні напрямки даного питання. Від ідеї індивідуальних особистих рішень якості Федор пішов іншим шляхом. Мені здається хибним. Одначе в його ситуації, можливо, я б теж його обрав. Він відчував, що те рішення береться від нової філософії. Чи навіть він бачив її ширше, як нову духовну раціональність, за якої потворність і самотність, духовна до дуалістичного технічного мислення стануть нелогічними. Розум більше не буде звільнений від цінностей. Від нині розум має логічно коритися якості. І він був певен, що віднайде причину у греків, чия міфологія в нашій культурі залишила тенденцію, що рягла в основу всього зла техніку. Тенденцію робити те, що в лапках розумно, навіть коли нічого доброго там немає. Ось де причина. Саме в цьому. Я вже колись згадував, що він гнався за приводом розуму. Саме це тоді я мав на увазі. Розум і якість виявилися розділеним. І почався конфлікт. І тоді розум узяв гору над якістю, бо перевершив її ще за силою давними. Почав накрипати дощик, не надто сильно, щоб зупинятися, просто замрячував. З високих лісів дорога виводить одне окрає сіре небо. На шосе численні рекламні щити. Теплі відтінки фарби для волосся шемлі обіцяють бути довговічними. Однак залишається відчуття, що і виготовляє щось нетрихке, адже фарба на щиті геть полускалась. Відтоді, я ще раз прочитав Аристотеля, в вишуко... те непомірне зло, що його виявляє нині у федрових споменах, але не знайшов, а натрапив лише на доволі нудну колекцію узагальнень і більшість з них здаються доволі примітивними, як музейна давньогрецька кераміка. Я певен, що коли б знав про нього більше, то ліпше б зрозумів, і мені він вже не здавався таким примітивним. Та не знаючи цього, я не можу вважати, чи воно відповідає диферамбам групи «Великі книги» чи заслуговує на Федріва гнів. Я, звісно, не вважаю, що робота Аристотеля є джежелом як позитивних, так і негативних цінностей. Та дефірамби великих книг давно відомі, їх публікувало, однак ніхто не знає про Федрівих дні. І розказати про нього мій обов'язок. Риторика – це мистецтво, почав Аристотель. Тому. І ще її можна звести до раціональної системи порядку. Це дуже вразило Федера, його заклинуло. Він готовий був розшифрувати послання до тонкого змісту на дождькій системи, щоб збагнути глибокий внутрішній зміст Аристотеля, якого вважають найбудатнішим філософом усіх часів. І от тобі маєш така безглузда заява. Він був шокований. Став читати далі. Риторику можна розкласти з одного боку на окремі докази й теми і загальні докази з другого. Окремі докази можна розділити на методи доказів і види доказів. Методи доказів бувають штучні і природні. Поміж штучних доказів бувають етичні, емоційні і логічні. Етичні докази – це практична мудрість, доброчесність і добра воля. Окремі методи, які використовують штучні докази етичного типу, вимагають знання емоцій. А для тих, хто вже і забув, що воно таке, Аристотель наготував цілий список. Це гнів, зневага, підвидимої презирство, виклик і погордо. лагідність, кохання чи дружба, страх, Певненість, сором, безсоромність, прихильність, жаль, шляхетний гнів, заздрість, суперництво і зневага. Е, Пам'ятає ж той опис мотоцикла, який я подавав ще у Південній Декоті, той, де я докладно перерахував усі частини і функції. Дуже схоже, чи не так? Федер був певен, що саме звідсіляє, походить такий стиль судження. Аристотель так робив. Сторінка по сторінці. Не наче третєрозрядний технічний інструктор. Він усе перераховував, Відслідковував взаємозв'язки між усім згаданим, мудро виявляв поміж ними нові випадкою взаємозв'язки і далі чекав на дзвінок, щоб усе це знову повторити на лекції в іншій групі. Поміж житків Федер не помічав жодних сумнівів, ані відчуття шаноби, а лише одвічне самовдоволення професійного академіка. Чи справді Аристотель вважав, що його учні стануть кращими ритерами, коли повивчають усі ті нескінченні списки назв і взаємозв'язків? А якщо це не так, невже він справді сподівався, що навчає їх риторики? На думку Федера, саме так Аристотелів вважав. І не було нічого в його манері, що свідчило б на користь того, що Аристотель хоч колись міг засумніватись в Аристотелі. Федер бачив, що той був цілком задоволений таким непомітним трюком, просто дати всьому визначення, все класифікувати. Саме з цього трюку і починався цей світ, ну, ним і ми закінчувався. Якби Аристотель не помер більш ніж дві тисячі років тому, Федер Залюбки стерв його на порох. Адже вбачав у ньому прототип багатьох мільйонів самовдоволених учителів упродовж історії людства. Не віглася б, що пихати і уміло вбивало у своїх студентів творчий дух завдяки тупому ритуалу аналізу. Сліпого, постійного, бездумного, зазубраного переліку будь-чого. От зайди сьогодні до будь-якої сотен тисяч аудиторій, послухай, як там викладачі займаються класифікуванням за розділами, підрозділами, взаємозв'язками, встановлюють принципи, вивчають методи, і тоді ти побачиш привод Аристотеля, той крізь століття проповідуватиме. Такий сухий неживий голос дуалістичного мислення. Аристотелівські семінари проводилися за громістким, кругим дерев'яним столом у похмурій аудиторії, що розташовувалася навпроти лікарні. Через дах лікарні сонце ледь пробивалося крізь німиті вікна і загазоване вличне повітря. тьмяно, сіро, депресивно. Під час заняття він помітив велику тріщину посеред громіського столу. Видно, вона там була багато років, та нікому, й на думку не спала полагодити стіл. Ну, певно що всі надто зайняті важливішими справами. По завершенні заняття він нарешті запитав: чи можна ставити запитання по Аристотелів риториці? І якщо прочитали матеріал, була відповідь? У погляді професора філософії він помітив ту ж напруженість, що і у перший день під час реєстрації. Він це сприйняв як попередження, а жительніше читати матеріал. Так і вчинив. Почалася злива, і ми спиняємось, щоб опустити захисне скло на шолом. Далі їдемо з помірною швидкістю. Я їду обережно, зважаю на вибоїни, місцини з пісковим плями пального. Наступного тижня Федер перечитав усі необхідні матеріали і був готовий розбити вщент, твердження про те, що риторика є мистецтвом, бо ж її можна звести до раціональної системи порядку. За цим критерієм продукція General Motors – чисте мистецтво, тим часом як Пікассо мистецтву не належить. І якщо Аристотель мав на увазі щось більше, ніж видно на поверхні, було б доречно розвинути цю думку. Та йому не вдалося поставити запитання. Федорожий руку підняв, на миті ловив очах професора гнів, але його випередив інший студент. На мою думку, у цьому є декілька надто сумнівних тверджень, а у відповідь той почув наступний. «Е, сер, ми тут зібралися не для того, щоб дізнатися вашу думку, Жовчно просичав професор філософії. І ми сюди прийшли довідатися, що думає Аристотель, кинув просто у вічі. Вашою думкою ми поцікавимося тільки в тому разі, якщо призначимо на цю тему спеціальний курс. Тиша. Студент ошелешений. І решта теж. А професор на цьому не спиняється. Він у студента пальцем і запитує. За Аристотелем, які є три види риторики у рамках обговорюваної теми? Знову мов Мовчанка. Студент не знає. Тож ви цього і не читали, чи не так? А тоді з блиском в очах видно, що він давно чекав на цю мить професор Тіція пальцем у Федера. Ви, сер. Які бувають три види риторики відповідно до предмету вивчення? Та Федер підготувався. Судова, дорач, епідектична, спокійно відповідає він. А які епідектичні прийоми? Прийом виявлення подібності, хвалебний прийом, включно з панегіриком і підсиленням. Так, повільно промовляє професор філософії. Запанувала тиша. Решта студентів збантежені. Вони не розуміють, що ж відбувається. І це відомо лише Федр і, можливо, професора філософії. Ні в чому невинний студент отримав удар, що призначався Федрові. На всіх обличчях строшки вираз. Студенти готуються захищатися від подобних на нападів. Професор припустився помилки. Свою владу він змарнував на новинного студента, а Федер, винуватець, кинув йому виклик і досі на волі. І волі цієї у нього дедалі більше. А тепер, коли він зрозумів, що на всі його питання будуть відповіді, то ж, звісно, більше їх не стане. Новинний студент потупив погляд, печераків, руками затуляє очі, а його сором переходить у федрів гнів. За весь час роботи викладачем, він жодного разу так не поводився зі студентами. Хе, то вон, як у Чекайському університеті викладають класику. Тепер він знає, який цей професор філософії. Та професор ще не знає Федера. Сіре душове небо і ось рекламними щитами дорога спускаються до містечка Кресент, штат Каліфорнія. Воно теж сіре. Холодне, мокре. І ми з Крісом приглядаємося і бачимо воду. океан, Ген-ген поза пірсами і сірими будівлями. Я пам'ятаю, що це і була наша велика мета впродовж усіх цих днів. Ми заходимо до ресторану з розкішним червоним килимом на підлозі і вигадливим меню з надзвичайно високими цінами. Крім нас тут нікого нема. Ми мовчки їмо, розраховуємося. І знову виїжджаємо на дорогу, що прямує на південь, холодний і туманний. На наступне заняття присоромлений студент не прийшов. Це і не дивно. Аудиторія просто заціпеніла. У таких випадках це неминуче. Впродовж заняття говорить лише одна людина – професор філософії. Ось торочить і оторочить, а обличчя студентів уподібнилися до байдужих масок. Професор, здається, розуміє, що відбувається. У його погляді на Федера, нещодавно сповненому ненависті, тепер читається переляк. Здається, він розуміє, що за нинішньої ситуації у групі можуть і з ним так вчинити, і ні в кого з присутніх він не знайде співчуття. Він відкинув своє право на люб'язність. Йому не уникнути відплати залишається ретельно захищати. А щоб правильно захищатись, він мусить старанно працювати і дуже чітко висловлюватися. Федер також це розуміє. Зберігаючи мовчання, віднині він може навчатися за дуже вигідних умов. Зато у той час Федер сумлінно вчився, усе надзвичайно швидко засвоював, багато не говорив. Проте було б неправильно вважати його сумлінним студентом. Сумлінний студент чесно і неопереджено прагне знань. Але це не про Він волів нагострити ножа. І прагнув тільки того, щоб знайти, що б допомогло його нагострити. А ще вишукував і краєв усе, що заважало заточенню. І не мав він ані часу, ані інтересу перечитувати великі книги, написані кимось. Він перебував там для того... Щоб написати власну велику книгу. А його ставлення до Аристотеля було надзвичайно непримиренним саме тому, що той був несправедливим до своїх попередників. Вони зіпсували все, що він хотів сказати. Аристотель зіпсував усе, що хотів сказати Федер, коли у своїй ієрархії речей поставив риторику на ганебну низьку позицію. Він вважав її відгалуженням практичної науки, і вона ніби посла задніх у хвисті іншої категорії теоретичної науки, саме якою якраз і займався Аристотель. Як частина практичної науки, риторика виявилася ізольованою від істини добра і краси, хіба що вони могли служити інструментом для наведення аргументів. Отож, в аристотелівській системі Якість була цілком віддалена від риторики. Ось така зневага до риторики та ще й окупі з жахнючою якістю риторики самого Аристотеля так гнівила Федра, що він уже й не міг читати його роботи без того, щоб не скористатись з нагоди висловлювати своє презирство. Та це не проблема. Аристотеля невтомно критикували, і це було неважко. Хоча виловлювання найабсурдніших моментів у його працях, як і вивуджування риби в бочці, не приносило ніякого задоволення. Якби Федер не був настільки опередженим, то осягнув би деякі цінні прийоми Аристотеля для власного залучення до нових галузей знань. По суті, з цією метою і було створено комісію. Та коли б він так не зациклився на пошуку місця старту для власної праці над якістю, його вплиту взагалі не було, тож і шансів працювати він не мав. Професор філософії читав лекції, Федер Сухо, сприймав і класичну форму, і романтичну поверхню сказаного. Особливо невпевнено професор почувався, як йому здавалося, у діалектиці. І, хоча Федорю не вдавалося втягнути з точки зору класичної форми «Чому ж то так?», його розвинуте романтичне чуття підказувало. Він уже натрапив на якийсь слід – здобачий. Діалектика Егеш? З неї просто містичним чином і починалася книга Аристотеля. У ній йшлося про те, що риторика перебуває на одному щаблі з діалектикою, наче то аж так важливо знати. Проте цій важливості не давалося ніякого обґрунтування. Далі йшли ще рядки усіляких тверджень, що залишили по собі таке враження, наче там багато пропусків або що не зовсім правильно зібрано матеріал, або що могли щось пропустити в друкарні. Бо ж як він ретельно все не перечитував, нічого не вимальовувалося. Зрозуміло, було одне. Аристотель аж надто переймався зв'язком риторики і з діалектикою. Як на Федра, там відчувалася та ж сама невпевненість, яку він помітив у професора філософії. Професор філософії дав визначення діалектики. Федер слухав уважно. та сказане в одне ухо йому ввійшло, а з другого вийшло. Що буває характерно для недосконалих філософських тверджень. На наступному занятті ще один студент, який, вочевидь, мав той самий клопіт, попросив професора повторити визначення діалектики. Той відповів однак при цьому знову злякано на Федера і помітно занервував. Федер вже замислився, чи буває он не мав діалектики якогось особливого значення, що робило би його певним ключовим словом, яке могло поміняти хід дискусії залежно від того, як його вжити. Так і так. У загальному сенсі діалектика означає мистецтво суперечки, тобто спілкування людей. Сьогодні вона означає логічну аргументацію і включає прийоми перехресного допиту внаслідок яких досягається істина. Таким є спосіб суджень Сократа у діалогах Платона. Платон вважав, що діалектика – спосіб віднайдення істини. Один єдиний спосіб. Саме тому діалектика була ключовим словом. Аристотель критикував такий підхід, стверджуючи, що діалектика годиться лише для певних цілей. Виявлення переконань людей, знаходження істини у вічних формах, відомих як ідеї. На думку Платона, вони були і фіксованими, і незмінними. І саме тому становили реальність. Аристотель стверджував, що існує також науковий, Фізичний метод з його допомогою спостерігають фізичні факти і виявляють істину про змінні субстанції. У філософії Аристотеля центральним поняттям були двоїстість форми і субстанції і науковий метод знаходження фактів про субстанції. Аристотель прагнув розвінчати діалектику в розумінні Сократа і Платона, тож діалектика і далі залишається ключовим словом. Федер здогадувався, що Аристотелове приниження діалектики від єдиного методу осягнення істини за Платоном до складової риторики для прихильників Платона так само нестерпне, як і для самого Платона. А поза як професор філософії не знав, яку ж позицію обрав Федер, то й почувався незадачно. Він міг переживати. Що Платоніст Федер на нього нападатиме, і якщо і так, йому нічого було хвилюватися. Федер не ображався на те, що діалектику принизили до рівня риторики, його розгнівало те, що риторику принижують до рівня діалектики. Ось таким було той час непорозуміння. А прояснити це міг лише Платон. На щастя, він був наступним, хто мав, мав з'явитися там. За круглим тріснутим по центру столову обохмують м'яні аудиторії, що навпроти лікарні у південній частині човті. Ми вже на узбережі, холодному, мокрому і тужливому. Дощ на часину ощухнув, та небо не подає жодної надії. Отдалік помічаю пляж, мокрим піском сновигають якісь люди. Я втомлений, тому зупиняюсь. «Навіщо ми зупиняємось?» – цікавиться Кріст. Я стомився, відповідаю. Дме холодний вітер з океану. Там, де утворилися дюни, вогкі і холодні від недавнього дощу, я відшукую щоб полежати. Трохи зігріваюся. Та я не сплю. На дюні з'являється дівчинка. Здається, їй хочеться, щоб я з нею погрався. А потім не дихають. Згодом підходить кріс. Він хоче їхати далі. Каже, ніби на камені натрапив на якісь смішні рослинки з щупальцями, що втягуються від дотурку. Я підходжу до волонів, і коли хвиля відступає, бачу, що то морські анемони, і вони не рослини, а тварини. Пояснюю, що щупальця можуть спаралізувати дрібну рибу. Мабуть, зараз відплив, інакше він би їх не побачив. Крає мока завважую, як дівчинка по той бік скелі знайшла морську зірку, і її батьки несуть ще тільки. Ми сідаємо на мотоцикл і їдемо на південь. Час від часу дощ посилюється, тож я опускаю склон, що мені така їзда надо подобається. І що і незлива трохи вщухає, я його знову знімаю. Ну, смерку нам треба дістатися до аркаду. Та на такій мокрій дорозі я не хочу їхати над пошвидкою. Здається мені, що Кодрич казав, що кожен із нас або платоніст, або аристотеліанець. Люди, які не терплять нескінченну конкретизацію деталей, природно схилятимуться до пишних узагальнень Платона. Хто ж не полюбляє нескінченний поверховий ідеалізм Платона, вітатиме приземлені факти Аристотеля? По суті, Платон – то, що кач Будди, і знову і знову з'являється таки у кожного покоління. Усе рухається вперед і вгору до єдиного. Аристотель – одвічний мотомеханік, який надає перевагу множинному. У цьому сенсі сам я більше сповідник Аристотеля. Я стараюся віднайти Будду в якості фактів, що навколо мене. Та Федер мав темперамент ревного платоніста. І коли на заняттях прийшли до вивчення Платона, він відчув значну полегшу. Його якість та платонова благо були такі подібні, що якби не певні записи залишені Федером, я би подумав, що вони ідентичні. Та він це заперечував. І з часом я став розуміти, наскільки важливо це заперечував. Проте курс аналізу ідеї і дослідження методів не розглядав поняття Платона про благо, На ньому займались платонівським розумінням риторики. Платон дуже чітко означив, що риторика не має жодного стосунку до блага. Риторика – це зло. Найбільше Платон ненавидів тиранів, а після них – риторів. Першим із платонівських діалогів Вивчався Горгій. І у Федора виникло відчуття, що він досяг мити. Нарешті він усвідомив, що шукає. Весь час він мав таке відчуття, не наче його несуть якісь незбагнені сили. Месіанські. Почався і минув жовтень. Дні стали фантасмагоричними, незв'язними. Хіба тільки в плані якості. Більше нічого у світі не важить, окрім того, що має ось ось народитися нова, вражаюча, готова перевернути увесь світ істину і, хоч не хоч моральний обов'язок світу визнати її. У діалозі Платона Горгій це ім'я софіста, якого викликав на перехресну дискусію Сока він добре знає, чим і як той заробляє на життя. Але починає свою діалектику 20 запитань, запитуючи, якою риторикою той цікавиться. Йогоргій відповідає, що його цікавлять діалоги. У відповідь на друге запитання він каже, що кінцева його мета – переконати. На інше відповідає, це доречно у судових залах і на всіляких зібраннях. Далі відповідає, її предметом є справедливість і несправедливість. Це простий опис Горгія про заняття софістів. Майстерно викладено у діалектиці Сократа, набуває інших рис. Риторика стала об'єктом, а об'єкт має свої склади. Але всі складники пов'язані між собою непорушними зв'язками. У цьому діалозі можна чітко прослідкувати, як аналітичний ніж Сократа шматує мистецтво Горгія. І, що не менш важливо, Можна побачити, що ці шматки є підваленою для, міс... для мистецтва риторика Аристотеля. Сократ для Федра був героєм дитинства, і цей діалог його вразив і розсердив. На берегах тексту він понаписував власні відповіді на запитання. Видно, що він був дуже розчарований тим, що неможливо дізнатися, як би розвивався діалог, коли б прозвучали саме його відповіді. В одному пункті Сократ запитує, до якого класу понять віднести слова, якими послуговується риторика. Не, Горгій відповідає до найвидатніших і найкращих. А Федор цій відповіді без вагань розпізнає якість і пише на березі «Правда». Та Сократ на це каже, що така відповідь сумнівна. Він усе ще у тьмі. Федер пише «брехун» і подає контраргумент – посилання на сторінку, а там інший діалог, у якому Сократ показує, що той не міг бути у пітьмі. Сократ не користується діалектикою для розуміння риторики, а бере її, щоб розбити, щоб принаймні споганити. А тому його запитання – це взагалі не справжні запитання. Вони словесні пастки де їх потрапляють Горгій і його друзі Ритори. Ох, і вапить же, це Федра. Він дуже шкодує, що його там не було. А на занятті професор філософії, зауваживши явну сумлінність Федра, вже подумав, що той не такий уже кепський студент. Це була друга хиба. Він вирішив погратися у гру і запитав, що Федр думає про куховарство. Сократ продемонстрував Федру, що і красномовство, і коховарство – то все під види увлещування, догоджання, бо ж вони насамперед звертаються до емоцій, а не до істинного знання. Федер на професорове запитання дає сократівську відповідь, що кулінарія – це галузь догоджання. У класі чується жіночий смішок. Федрові це неприємно, адже він розуміє, Професор його хоче діалектично притиснути, як це робив зі своїми опонентами Сократа. А відповіддю своєю він зовсім не розраховував на те, щоб когось веселити. Ні, ну, він хотів звільнитися від діалектичного утиску, що ним хотів захопити його професор. Та Федр добре підготувався. Він може процитувати ті аргументи, якими Сократ обґрунтував свою точку зору. Але професорові потрібно не це. Він має намір провести у класі діалектичну дискусію. І щоб у ній Федер був красномовцем, переможеним силою діалектики. Професор супиться і пробує ще раз. Ні, я маю на увазі, чи справді ви вважаєте, що варто відмовлятися від добре приготовленої і поданої у найкращому ресторані страви. Ви маєте на увазі мою особисту думку, оточняє Федер. Ось уже декілька місяців, відколи не барака студент зник, у класі ніхто не наважується висловлювати власних думок. Так, відповідає професор. Федер мовчить, намагається здобутися на відповідь, усі чекають. Думки у голові, наче блискавки. Прошивають діалектику один за другим, аргументовано грають шахові дебюти. Він розуміє, що в кожному на нього чекає програш і розглядає новий. Швидше, ще швидше, а аудиторія бачить лише його мовчанку. Нарешті професор розчаровано відступає і продовжує лекцію. Профеда даже не чує лекції, думки мчать галопом, діалектичними комбінаціями, все далі і далі, наштовхуючись на перепони, знаходячи нові ніші і вибухаючи від гніву з кожним новим відкриттям тієї хибності, злісності, ницості того мистецтва, що називається діалектикою. Професор бачить його вираз обличчя і тривожиться, Читає лекцію в тримтінньому голосі, а Федорові думки мчать далі, вперед і вперед, аж нарешті він зауважує щось недобре, якось у ньому вколінюється зло. Воно лише прикидається, що намагається осягнути любов, красу та істину і мудрість. та насправді його мета полягає зовсім не в тому, щоб їх зрозуміти, а щоб їх узурпувати і самого цірювати на трону. Діалектика, узурпатор. Ось що він розуміє. Це той первинюм, що гнобить усе, що є добром, обмежує і прагне його контролювати. Зло. Професор раніше завершує лекцію і квапиться вийти завдаток. Студентки, студенти мовчки виходять. Федер залишається сам, все сидить за величезним круглим столом, Аж поки затьмяним вікном не зникає сонце, в аудиторії сіріє, тоді темніє. Наступного дня він іде до бібліотеки рано, дожидається, поки відчинять, а тоді, тоді, уперше, заглибившись у Платона, злісно починає читати усю небагату інформацію, що тільки є, про жителів, яких хтось зневажав. І виявлено починає підтверджувати. Те, що напередодні ввечері він інтуїтивно здогадувався. Багато вчених із неабияким страхом сприймали платонову огуду софістів. Сам голова комісії припускав, що ті критики, які не мали впевненості щодо платонових слів, так само не могли бути впевнені у сенсі слів його опонентів із діалогів. А коли вже відомо те, що устами Сократа промовляв сам Платон, а про це свідчить Аристотель, то нема причини ставити під сумнів те, що його думки звучали із інших уз. Уривки з робіт інших античних авторів, здавалося, вели до інших оцінок суфістів. Велику кількість старших софістів автори обирали послами, це було почесно. Термін «софіст» вживали навіть щодо самих Сократа і Платона. І це не вважалося примісловим. Дехто із пізніших науковців навіть припустив, що Платон тому так ненавидів софістів, що їх не можна було порівняти з його вчителем Сократом, найвидатнішим спів... споміж софістів. Останнє пояснення здалося Федору цікавим, однак воно не задовольняло. Не можна ненавидіти школу, представником якої є твій учитель. Якою ж при цьому була справжня мета Платона. Федер читає дедалі більше праць грецьких мислителів до Сократівського періоду, і зрештою доходить висновку, що платонівська ненависть до риторів то частина ще масштабнішої битви, в якій реальність блага, яке представляли софісти, і реальність істини, представлені діалектиками, зійшлися у жорстокій сутичці за майбутню свідомість людства. Істина перемогла, благо програв. Тому на сьогодні ми сприймаємо так легко реальність істини, і нам так важко сприймати реальність якості, навіть якщо у жодній з цих сфер немає цілкових згоди. Щоб зрозуміти, як Федер дійшов до такого висновку, Варто буде дещо пояснити. По-перше, належить відмовитися від думки про те, що часовий проміжок від останньої печежної людини до першого грецького філософа був коротким. Часом така ілюзія виникає через брак будь-яких історичних фактів про той відтинок часу. Адже перед виходом на історичну сцену грецьких філософів був період, п'ять разів довше від усієї нашої писемної історії від часів грецьких філософів, і уже тоді існувала цивілізації на доволі розвиненому рівні. Були міста і села, засоби пересування, будинки, ярмарки, обгороджені поля, сільськогосподарське начіння і домашні тварини. А жили люди не менш багатими, розмаїтими життям, ніж у більшості сільських районів сучасного світу. Як і жителі сільської місцевості сьогодні, вони не бачили сенсу у тому, щоб усе це детально описувати. А якщо і робили це, то не збереглося жодних записів. Саме тому ми нічого про них не знаємо. І темні віки в лаках середньовіччя були просто відродженням природного плину життя, який раптово урвали греки. Рання грецька філософія це перші свідомі пошуки нетлінного у людських відносинах. Перед цим усе нетлінне належало тільки царству богів, царині міфи. Але тепер, як результат зростаючої неопередженості греків до світу, що їх оточував, зросла й сила абстракції. Вона давала можливість розглядати стародавні грецькі міф не як откровення, а як уявний витвір мистецтва. Нічувана досі свідомість розгорнула абсолютно новий рівень трансцендентності у грецькій цивілізації. Але міф триває далі. І те, що руйнує міф старий, стає новим міфом, а новий міф за перших іоністських філософів переріс у філософію, і вона по-новому стала набувати постійності. Постійність більше не належала виключно середині безсмертних богів. Її тепер можна було виявити у безсмертних принципах, одним з яких став і нинішній закон зумного тежіння. Спершу, безсмертний принцип був названий фалесом водою. Локко. Анаксімен назвав його повітрям, піфагорійці його назвали числом і тим самим стали першими хто розглядав безсмертний принцип як щось нематеріальне. Геракліт назвав його Гогнем, і він ввів поняття змінності, що притаманно принципу. Він стверджував, що світ існує як конфлікти протиріччя протилежності, що існує абсолютна множинність, Абсолют – універсальний закон, притаманної всім речам. Анаксагор перший визначив абсолют, як «нус», що означає розум. Парменіт був першим, хто пояснив, що безсмертний принцип – абсолют, істина, Бог, відокремлений від видимості і відсудження. Важко переоцінити важливість цього відокремлення і його наслідків. Саме тут уперше класичний розум відділився від романтичних витиків і сказав – Благо і істина не обов'язково мають бути тотожними. А тоді пішов своїм шляхом. Анаксагори Сагор і Пармені мали слухача, якого звали Сократ. І він розвинув їхні ідеї. Тут дуже важливо зрозуміти, що досі ще не було таких категорій, як розум і матерія, суб'єкт об і об'єкт, форма і сутність. Цей поділ – результат пізніших виноходів діалектики. Сучасний розум часом має таку тенденцію випускати з уваги думку про те, що такі дихотомії було винайдено, і каже, «Такий розподіл уже існував, а греки його відкрили. А ти маєш запитати, а де ж це він існував? Покажіть». І сучасний розум запитає, а що ж це все означає? Однак такі повірять, що розділення вже існувало. Та, за словами Федра, його не було. То просто приводи, безсмертні боги сучасного міфу, які нам уявляються як реальні, бо ж ми самі перебуваємо в тому міфі. Насправді, вони є таким саме художнім витвором, як і антропометричні боги, що їх вони замінили. Усі, още згадані досекретівські філософи, намагалися встановити універсальний безсмертний принцип у світі, що їх оточували. Спільні зусилля об'єднали їх, а отже їх можна назвати космологами. Усі згоджувалися, що такий принцип існує. Та вони не змогли дійти згоду, що то таке. Профсердовники Геракліта наполягали, що безсмертний принцип – це зміна і рух. А учень Пермоніда Зенон низькою парадоксів довів, що будь-яке сприйняття руху і зміни іллюзорне. Реальність має бути нерухомою. Розв'язання аргументів космологів виявилося у зовсім інакшому напрямку. З боку тих, кого Федоров вважав ранніми гуманістами – учителями, які прагнули викладати не принципи, а вірування людей. Об'єктом вивчення була не єдина абсолютна істина, а вдосконалення людини. Всі принципи, всі істини відносні, стверджували вони. Людина мірила усього. Ось це й були знамениті «учителі мудрості» – софісти античної Греції. Для Федра це нове висвітлення протиріччя поміж софістами і космологами надало діалогам Платона зовсім нового спрямування. Сократ не виголошує свої нові ідеї уваку. Він перебуває у вирі боротьби між тими, хто вважав істину абсолютну, і тими, хто її вважає відносною. Він веде війну всіма можливими засобами. Софіст, вороги. Тож тепер... Ненависть Платона до Софістів має якийсь сенс. Разом із Сократом вони захищають безсмертний принцип космології від того, що вважають непадом Софістів. Істина, знання, що те, що ніяк не залежить від сторонньої думки, ідеал, заради якого Сократ наклав головою, ідеал, яким володіє Греція в першій світовій історії, він ще надто делікатний, він ще може зникнути. Платон ненавидить і проклинає софістів не тому, що вони ниці і аморальні люди. У Греції без сумніву, є значно більш ниці і аморальні. Він їх проклинає за те, що вони заважають людству вперше охопити ідею істини. Ось у чому була справа. Результати сократових муки не перевершеної прози Платона, яка з'явилась потомок мають не менше значення, ніж увесь світ західної людини, як ми його знаємо. Якби істині дозволили зникнути, якби її наново не відкрили відродження, то навряд чи ми сьогодні аж надто далеко відійшли від рівня до історичної людини. На цій ідеї сконцентровані поняття науки, технологій, інших систематизованих здобутків людства. Вона усе ж для всього. А втім Федер розуміє, те, що він говорив про якість, якимось чином протиставляється цьому всьому. Складається враження, що воно значно ближче до суфістик. Людина є мірилом усіх речей. Так, ось це він говорив щодо якості. Людина не є джерелом усіх речей, як сказала, б суб'єктивні ідеалісти. Вона також не є пасивним спостерігачем усього, як, сказали би, суб'єктивні ідеалісти і матеріалісти. Якість, що творить світ, виникає як співвідношення між людиною і її досвідом. Вона — учасник творення усіх речей. Мірила всіх речей — таке годиться. І вони навчали риторики. Це теж підходить. Єдине, що не сходиться зі сказаним ним, і тим, що Платон говорив про софістів, це їхній фах – навчання чеснотам. Усі свідчення вказують на те, що було центральною частиною їхнього вчення. Але як ти збираєшся навчати чеснотам, коли сам учиш про відносність усіх етичних ідей? Чеснота, якщо вона щось означає, то тож на етичному абсолюту. Людину, чиї уявлення про правильно і неправильно щодня змінюється, і можна поважати за широту розуму, але не за чесноту. Принаймні, не в тому сенсі, як це слово розуміє Федор. А як же вони зможуть вивести чесноту з риторики? Цього ніде не пояснюється. Тут чогось бракує. Він шукав відповідей у працях істориків античної Греції, їх читав так, як читають детективи, вишукуючи корисні для себе факти і відкидаючи непотрібні. І читає він греків е, кіто, книжку «Білоблакитній палітурці», яку придбав за 50 центів, дочитує до абзацу, де описується душа гомерівського героя, легендарна постать до Сократівської Греції, до її занепади. Його спалах просвітлення від читання цих сторінок був таким яскравим, що герої назавжди закарбувалися і в пам'яті, і я завжди їх бачу навіть не напружуючи пам'ять. І ляда історія облоги Трої, яку буде дощемто зруйнована, а й всі захисники поляжать у бою. Дружина воєначальника Троянців Гектора каже йому: Твоя сила тебе і згубить. У тебе нема жалю, ані до твого крихівки синочка, ані до нещасної дружини, яка невдовзі вдовзі овдовіє. Бо ж незабаром ахейці нападуть на тебе і уб'ють. А, якщо я тебе втрачу, то краще мені вже самі померти. Чоловік їй відповідає. Я знаю це і маю певність. настане нас і загине троє. І прямо. І навіть гойного прямо. Однак, сумую, я не так вже за Троянцями, Не за царем Пріамом, І не за шляхетними панами-браттями, Яких понищить супротивник, І які лежатимуть у сирій землиці. Журюся я, бо жаль мені тебе, Коли один за Ахейців у бронзовому обладунку Тебе заплакано з собою візьме, І з роду ти не бачите мож, більше волі. Можливо, житимеш ти в Аргусі, трудитимешся ткалою в якоїсь господині, а моїй для іншої, якої жінки у мисені та гіперії, носитимеш ти воду, їм надволя гристиме тебе по воїні з тяжкою агнітити. А там же чоловік побачить, що ти плачеш, і прокаже, вона була гекторова дружина, Подружжя найшляхетнішому з вояків-троянців, приборкуваче кони, Що коли вони за Ільон зійшлися в Січі. Отак, — говорить, — витимуть вони, — І біль твій стане ще дошкульнішим тобі, що мала чоловіка, он якого тобі не вільниці. Та краще вже накласти в бойовище головою, і, будь в сирій землі закопаним, аніж зачути плач твій, і побачити насилля, яке тобі чинитимуть. Так говорилося й не і простягнув до свого сина руки, та той заплакав і при на грудях худобелої няньки, бо злякався він виду любого свого таточка о бронзових латах і плюмажах мостінського хвоста, що загрозливо розвивався на шоли. Батько його гучно розсміявся, і шляхетна пані, його дружина також. Одразу славний Гектор скинув шолом і поклав його на землю, і поки цілував і голубив сина, молився Зевсові й іншим богам. «О, Зевсе і ви, усі боги, зробіть так, щоб, як і я, мій син, був найславетнішим із троянців, і став могутнім чоловіком, і щоб велично владарював у Іліоні. І коли б він повертався з поля бою, щоб про нього казали, він значно кращий свого батька. Із коментарів Кіпта грецького воїна, на гречні подвиги надихає непочуття обов'язку, як його розуміємо ми, обов'язок щодо інших, а більше обов'язок щодо самого себе. Він прагне того, що ми перекладаємо як чеснота, Грецькою означає «арете». «Арете» – досконалість, і ми детальніше розглянемо «арете». Воно проходить повз усе життя греків. Ось це і було, на думку Федора, визначення якості, що існувало тисячу років до того, як діалектики стали вимислювати для нього слова постки. А всі, хто не здатний збагнути значення – без логічних правовправлянь у визначенні «definites, defendum і deferentia», або «брешуть», або такі далекі від людства, що не отримати, бодай, якусь відповідь. І Федра теж захоплює визначення мотиву обов'язку щодо самого себе, який є майже дослівним перекладом слова «дхарма» із санскриту, що часом перекладають словом «один». Чи може індуїстська, дхарма і грецька чеснота бути ідентичними? І Федро щось під'юджує, перечитає цей воривок, він читає, а тоді що це? Те, що ми перекладаємо як чеснота, грецькою означає «досконалість» блискавки, якість, чеснота, тхарма. Ось чому навчали софісти не етичному реліативізму, не етичним чеснотам, а арете, досконалості, тхарма. Раніше храми, раніше храми не розуму, раніше сутності, раніше форми, раніше розуму і матерії, раніше самої діалектики. Якість була абсолютно. Ці перші вчителі Західного світу навчали якості, і для цього вони обрали засіб – риторику. Він обрав правильну тропу. Дощ ущух, і тепер ми бачимо горизонт, черку лінію, що розмежовує світло сіло небо і темно сіру воду. А кітто було про що додати, про це аретестер давніх греків. Коли ми зустрічаємо у Платону «Арете», пише він, ми перекладаємо його як чеснота і як наслідок втрачаємо всю її принаймність. Чеснота, принаймні в сучасній англійській мові, є словом, що майже цілком стосується моралі. З іншого боку, «Арете» вживають в усіх категоріях індиферентно і означає воно довершеність. Отже, герой Десеї, то великий воїн, підступний стратег, природжений красномовець, чоловік із хоробрим серцем і метким розумом. Він знає, що мусить стерпіти все, що послають боги. Він і корабель побудувати вміє, і не згірш за інших пливе на ньому. Він, і о, орач, і здатен перемогти юного хваляка в метанні тиску. Стати до кулачного бою, чи помірятися силою у бо боротьбі бігу з молодиком з Феакією. Забити бика, оббіловати, порізати і приготувати його, може до сліз зворушитися піснею. Він до всього здатен, бо має надзвичайну арете. Арете означає повагу до цілісності та єдності життя і як наслідок нелюбов до спеціалізації. А воно передбачає зневагу до ефективності, чи радше до набагато вищої ідеї ефективності, то, що існує не в якійсь сфері життя, а в самому житті. Федер пригадав рядок історій: ніколи не здобуваєш чогось, крім того, що втрачаєш. І тоді він вперше усвідомив неймовірну величину того, що ж втратила людина. Коли не була здатності пізнавати світ і правити у ньому в межах діалектичних істин, вона панобудувала імперії наукового вміння маніпулювати явищами природи і створювати величні втілення власних мрій про владу і багатство, та на них вона приміняла імперію розуміння і не меншого масштабу, розуміння того, що значить бути часткою світу а не його ворогом. Душевного спокою можна почасти досягти, просто спостерігаючи за горизонтом. Це геометрична лінія. Зовсім пласка, рівна, відома. Можливо, це ще й та первісна лінія, яка привела і до розуміння лінійності. Лінія відліку, з якої вводили свої обчислення перші астрономи, які наносили Зоє на мапу. З такою ж математичною впевненістю, з якою Пуанкаре розв'язував фуксіанські рівняння, Федер знав, що це грецьке арете було тим останнім мазком, що довершував картину, і він читав далі, щоб осягнути все до кінця. І зникли німби над головами Платона і Сократа. Федер бачить, що вони, Послідовно проробляють те ж саме, в чому звинувачували Софістів, використовують емоційно переконливі слова для кінцевої мети, висунути слабший аргумент на користь діалектики так, щоб він здавався сильнішим. Він подумав: найбільше в інших ми засуджуємо те, чого боїмося в самих собі. Але чому дивувався Федер, навіщо руйнувати АРТЕМ? І не встиг він висловити запитання, як прийшла відповідь. Платон не намагався зруйнувати риту. Він його лише загорнув у коком і зробив з нього постійну фіксовану ідею. Він перетворив її на жорстку, непохитну, безсмертну істину. Зате він зробив благо, вищу форму, вищу ідею. Вона підпорядковувалася істині, у синтезі з усім, що було зроблено раніше. Ось чому та якість, до якої Федер підбирався в аудиторії, здавалася такою близькою до блага Платона. Платонове благо взято у жителі. Федер шукав, але не зміг знайти попередніх космологів, які б згадували про благо. Воно було від софістів. А різниця полягала в тому. Що за Платоном благо було фіксованою вічною і сталою ідеєю. Тоді як для ридерів воно було не ідеєю взагалі. Благо не було формою реальності, воно було самою реальністю, що постійно змінювалося, і її неможливо пізнати якимось сталим негнучним способом. Навіщо Платон це зробив? У філософії Платона Федер вбачав результат двох узагальних першого загальнення, спроба знайти відмінності між послідовниками Геракліта і Парменіда. Обидві космологічні школи сповідували безсмертну істину. Щоб перемогти обидві за істину, в якій Арете відіграє другорядну роль, проти ворогів, які навчатимуть Арете, в якому другорядною буде істина, Платон мусив спершу розв'язати внутрішній конфлікт серед примічників істини. Тому він стверджує, що безсмертна істина – то не просто зміна, як вважали прибічники Герекліта. Не є вона і незмінною сутністю, як стверджували прибічники Парменіта. Обидві ці безсмертні істини співіснують, як незмінні ідеї і минуліва виболість. Ось тому Платон вважає доречним розділяти, до прикладу, кінність і коня, і говорить так. Кінність – то реальне, фіксоване, справжнє і стале явище. Тоді як кіння – просте, дрібне, минуще явище. Кінність – це чиста ідея. Кінь, якого бачиш, – це набір мінливих видомостей. Кінь може бути мінливим, рухатися як завгодно, навіть може здохнути на місці, при цьому не порушивши кінність, що є безсмертним принципом, і який може вічно слідувати тропою богів минулого. Друге узагальнення Платону – залучення арете-софістів до дихотомії ідеї і видимості. Він ставить арте у найпочеснішу позицію, яка підлягає лише самій істині і методові, яким осягають істини, діалектиці. Проте… Платон в своїй спробі об'єднати благо і істину, ставлячи благо на вищий щабель серед усіх ідей, узурповує місце арете, натомість підставляючи діалек... діалектично визначену істину. Щойно благо означило як діалектичну ідею, то якомусь іншому філософу було неважко прийти і діалектичними методами довести, що арете – благо вигідніше перемістити на нижчий щабель у істинному порядку речей більш сумісної з внутрішнім механізмом діалектики. І такий філософ не заберевся. Його звали Еристотель. Еристотель відчував, що смертний кінь видимості, який щипав траву, возив людей і робив малих коників, заслуговує значно більшої уваги, ніж її приділяв Платон. Він казав, що кінь – це не просто видимості. Видимості прив'язується до чогось незалежного від них, і подібно до ідеї незмінно. І те, щось, до чого тягнуться видимості, він назвав сутністю. І саме тією миті та ж ніяк не раніше і народилося сучасне розуміння реальності. За Аристотеля, читача, чиї знання про Троянське РТ підозріла неповні, над усім домінують форма і сутність. Благо є відносно дрібною сферою знання, що називається етикою. Насамперед його турбують розуміння, логіка і знання. РТ мертве. А науці, логіці і університету, якими ми їх знаємо сьогодні, видано статутні положення. Знайти і винайти нескінченну кількість форм, що стосуються субстантивних елементів світу. Назвати ці форми знанням і передавати їх наступним поколінням як систему. І риторика. Бідулашна риторика та, що колись сама себе вивчала, а тепер вона звужується до викладання манер і аристотолових форм для написання творів. Так начебто вони щось варити. Федерик пригадав. П'ять орфографічних помилок, або одна у побудові речення, або три неправильно вжиті означення, або тощо. Будь-якого із цих пунктів було досить, щоб оголосити, що студент не знає риторики. А це ж є риторика, хіба не так? Звісно, що існує існує. Порожня риторика, тобто та, що торкається емоцій, не підпорядковуючись діалектичній істині. Але нам таке зовсім не годиться, чи не так. І ми при цьому подібнюємося тим постомелям, брехунам, тим давньогрецьким шахраям, котрих називають софістами. Ну, Пам'ятаєш їх, ми вивчаємо істину на інших академічних курсах. А тоді вже трішки додаємо риторики, щоб можна було красиво все викласти і справити враження на наших начальників, а вони даватимуть вищі посади. Форми мангіризму, їх ненавидять краще, їх полюбляють найгірші. Ріку їм десятиліття за десятиліттям обмежені читачі, що сидять у перших рядах і вміло імітують люб'язні усмішки. Іохайним почерком отримують за Аристотеля вищі бали, а ті, хто і справді володіє арете, тихо сидять позаду і дивуються, що з ними не так і чому ж не подобається їм цей предмет. І сьогодні у тих небагатьох університетах, де ще вважають за потрібне викладати класичну етику, студенти йдучи трупою Платона і Аристотеля невтомно ставлять запитання, в якому в античній глядці навіть не було потреби. Що є благо? Як ми його визначаємо? Оскільки різні люди по-різному давали визначення, як ми можемо знати, чи є взагалі те благо? Одні кажуть, що благо знаходять у щасті. Та звідки зняття, що таке щастя? Як можна давати визначення щастя? Щастя і благо – це терміни необ'єктивні. Їх неможливо розглядати з наукової точки зору, оскільки вони не є об'єктивними, тож існують у твоїй голові. Отже, якщо хочеш бути щасливим, тоді просто зміни свою думку. Хе -хе -хе -хе. Аристотелівська етика, аристотелівська дефініція, аристотелівська логіка, аристотелівські форми, аристотелівські сумності, аристотелівська риторика, аристотелівський сміх. Ха-ха ха. Кістки Софістів давно обернулись на Порох, а з ними на Порох обернулися їхні слова. І Порох поховано під руїнами Афін, що Занепали, а згодом під руїнами Занепалої і зруйнованої Македонії. А внаслідок Занепаду і гибелі стародавнього Риму, Візантії. Османської імперії і нових держав, їх поховано так глибоко і з такою безцеремонністю, з такою пошнотою і злобою, що лише божевільний крізь віки міг би знайти підказки, щоб допомогти їх виявити з жахом освідомлення, що було скоро. На дорозі не зовсім не стемніло, і мені доводиться увімкнути фару, вона вестиме нас крізь ці тумами і дощ.